Ні пропозиції. Якщо Джордж не хоче їхати на дипломатичну службу, батько на цьому не наполягає. Але якщо він забажає балотуватись до парламенту, батько готовий сплатити виборчу комісію, купити йому квартиру в Лондоні і виплачувати 5 тисяч на рік. Маю визнати, не дурна пропозиція. Не знаю, що саме Ферді сказав юнакові. Мабуть, малював райдужну картинку, на яку широку ногу живуть у Лондоні молоді люди із такими грошима. Не сумніваюсь, що картина вийшла дуже спокусливою. Але Джордж не здригнувся. Просив він тільки про одне – давати йому 5 фунтів на тиждень на уроки і дати спокій. Його не цікавило становище, яке він міг зайняти в майбутньому, не приваблювало полювання, не хвилювала стрілянина, Не потрібно було йому місце у парламенті. Не потрібні мільйони. Не потрібно титул баронета, І не потрібне звання пера. Ферді вийшов від нього дуже розлюченим, так нічого і не добившись. Того ж вечора після обіду відбулася генеральна битва. Фредді був людиною запальною і деспотичною. Він не звик до непокори і грубо вилаяв Джорджа. Гадаю, справді дуже грубо. І різко обірвав жінок, які намагалися хоч якось пом'якшити його тон. Мабуть, уперше в житті виявивши синівський непослух. На лайку Джордж відповів упертістю і похмурістю. Рішення прийняте, І подобається воно батькові чи ні, відступати він не має наміру. Ферді не хотів нічого слухати. Він забороняє Джорджу повертатись до Німеччини. Джордж нагадав, що йому вже 21 рік, і він сам собі господар. Поїде, куди вважає за потрібне. Фредді присягнувся, що не дасть йому ані Пенні. Так? А я сам собі зароблю. Заробиш? Ти? У який у житті зайвого кроку не зробив? Чим же цікаво ти збираєшся заробити? Стану камівояжером, розреготався Джордж. Вони просто оніміли від жаху. Мюрель так розгубилась, що сказала, не подумавши. «Як євреї? А хіба я не єврей? А ти? Ти що, не єврейка? А тато не єврей? Ми всі євреї, вся наша тепла компанія, всі це добре знають». І якого диявола прикидатися, що це не так? І тут сталося страшне. Фредді розплакався. Боюся, він повівся, аж ніяк не сер Адольф Бленд, баронет чи член парламенту, і добрий старий англійський джентльмен, яким йому так хотілося бути. А як надмірно емоційний Адольф Блейк Гогель, котрий любив свого сина і плакав від гіркої образи, бо покладав на нього великі надії, і все його життя пішло шкереберть. Він ридав голосно, схлипуючи, смикуючи себе за бороду, ударяючи кулаками в груди і розгойдуючись з боку в бік. Тут усі вони заплакали. І стара Леді Бленд, і Мюрель, і Ферді, що шморгав носом. Звичайно, всім їм було дуже боляче. Але на наш суворо-англійсько-саксонський смак не було позбавлено частки комізму. Ніхто нікого не намагався втішати. Вони заливалися слізьми і не могли зупинитися. Вечір був зіпсований. Однак це нічого не змінило. Джордж був непохитним. Батько перестав із ним розмовляти. Сцени продовжувались. Мюріель намагалась звертатися до синівського жалю, але Джордж залишався глухим до її слізних благань. Здавалося, йому ні до чого немає справи. Нехай його рішення розіб'є їй серце. Нехай уб'є батька. Його це не чіпає. Тільки стара Леді Бленд за допомогою міцного здорового глузду все-таки знайшла вихід із становища. Вона змусила Джорджа визнати, що у випадку, якщо у нього немає таланту, без глузду кидатися такими чудовими дарами, які світ готовий скласти до його ніг. Так-так, він вірить, що талант у нього є. Але ж раптом він помиляється. Не варто бути посереднім піаністом. Єдине, що його може вибачити – та виправдати – це геніальність. Якщо він геніальний, сім'я не має права ставати у нього на шляху. Але я не можу продемонструвати свою геніальність зараз, заперечив Джордж. Для цього треба навчатися роки і роки. А ти певен, що готовий на таке? Це єдине моє бажання. Я буду працювати як віл. Я хочу тільки одного, щоб мені дали спробувати». Тоді вона запропонувала таке. Батько твердо вирішив, що не дасть йому ані пенні. Але з іншого боку зрозуміло, що сім'я не може припустити, щоб хлопчик голодував. Він просить 5 фунтів на тиждень. Добре, вона сама дасть йому ці гроші. Нехай повертається до Німеччини та займається ще два роки. Але коли вийде термін, він повинен приїхати додому. Вони запросять якусь розуміючу і неопереджену людину прослухати його. І якщо ця людина скаже, що Джорджа чекає блискуче майбутнє, ніхто більше не буде чинити йому перешкод. Йому дадуть усіяку допомогу та підтримку, та нададуть найкращі можливості. Але якщо з іншого боку ця людина вирішить, що природні здібності Джорджа не обіцяють у майбутньому тріумфу, він повинен дати слово честі, що залишить сіяку думку про професійні заняття музикою і в усьому підкориться волі батька. Джордж просто вухам своїм не повірив. «Ти це серйозно, бабцю?» «Цілком». «А тато погодиться?» «Я про це подбаю». Джордж стиснув її в обіймах і ручку поцілував в обидві щоки. «Бабуся, Люба!» – заволав він від радості. «Так-так, але слово – твоє слово». Він обіцяв, що нехильно дотримується усіх умов договору і за два дні поїхав до Німеччини. Хоча батько і погодився, дуже неохоче із його від'їздом. Та він і не міг не погодитись. Помиритися з сином він відмовився на відріз і не захотів попрощатись. Вважаю, що в інший спосіб він не міг завдати собі стільки болю. Дозволю собі зробити одне банальне зауваження. Чи не дивно, що люди, яким судилися жити так недовго, у такому холодному і ворожому світі, зі шкури лізуть, щоб натягнути на свою голову більше горя? Джордж поставив умову, що протягом двох років навчання ніхто з членів сім'ї не відвідував його, і тому Мюріель, дізнавшись, що довідня, куди мене закликали справи, я їду через Мюнхен цілком природно попросила провідати сина. Це було за кілька місяців до кінця призначеного Джорджу терміну. Їй хотілося отримати відомості із перших рук. Вона повідомила його адресу, і я заздалегідь написав йому, що проведу день у Мюнхені та запрошую його на ланч. Коли я приїхав до готелю, мені вручили Джорджу відповідь. Він писав що повинен грати весь день і не може перерватися на ланч. Але якщо я прийду до нього в студію годині о шості, він з радістю мене прийме. І якщо у мене більше нема привабливіших планів і задоволенням проведе зі мною вечір. Таким чином, на початку сьомої я прибув за вказаною адресою. Джордж жив на третьому поверсі великого будинку. З його квартири доланали звуки фортепіано. Коли я подзвонив, вони стихли, і Джордж відчинив двері. Я ледве його впізнав. Він страшенно погладшав. Відпустив довге волосся, що кучерявилось у нього на голові. Щоки покривала, щонайменше, триденна щетина. На ньому були заношені широкі штани, теніска та домашні шльопанці. Вигляд у нього був якийсь несвіжий, і під нігтями чорніли облямки бруду. Як змінився, з часу нашої останньої зустрічі – цей стрункий юнак, який так елегантно виглядав у своєму прекрасному костюмі. Мені мимоволі подумалось, що Ферді жахнувся б, якби подивився на нього зараз. Студія була простора та порожня. На стінах висіло кілька полотен. Ось валялися книги, старі газети та художні журнали. Кімната була брудна, неприбрана, попахувала пивом і тютюновим димом. «Ви тут живете?» Запитав я. «Так, двічі на тиждень приходить прибиральниця. Сніданок та ланч я готую собі сам». «Ви вмієте куховарити?» «Та ні, Обходжуся хлібом і сиром, і пляшкою пива, а обідою – у пивній». Я із задоволенням помітив, що він щиро радий нашій зустрічі. Мені здалося, що він у чудовому настрої і щасливий. Він запитав про рідних, і ми почали про це говорити». Він сказав, що двічі на тиждень ходить на урок, а решту часу вправляється вдома. Він зізнався, що працює до десяти годин на день. «Яке переродження?» – зауважив я. Він засміявся. «Тато завжди казав, що ліньки раніше за мене народились. Але насправді це неправда. Просто не хочеться намагатись, коли зайняття тобі не цікаве». Я поцікавився, як у нього справи. Він начебто був задоволений своїми успіхами. І я попросив його зіграти. Ні, ні, не зараз. Я виснажений, і я цілий день не відходив від інструменту. Давайте підемо в місто і пообідаємо, а потім повернемось сюди, і я пограю вам. Я завжди обідаю у тому самому місці, і у мене там кілька знайомих студентів. І взагалі, там весело». Ми почали збиратись. Він одягнув шкарпетки, туфлі, натягнув стару куртку для гольфу. І ми пліч-опліч рушили широкими тихими вулицями. День стояв свіжий і холодний. Джордж ішов бадьорим кроком. Він обвів поглядом вулицю і видав подив задоволення. «Люблю Мюнхен», зізнався він. «Це єдине місто в світі, де навіть повітря просякнуте мистецтвом. Адже зрештою на світі немає нічого важливішого за мистецтво. Ви згодні? При одній думці, що треба буде повертатися додому, мені стає нудно. Боюся, все одно доведеться. Я знаю. Поїду, звичайно. Але поки що не настав час. Не хочу і думати про це. Коли поїдете, вам не зашкодить постригтись. Вибачте, що говорю це, але у вас надто богемний вигляд. Навіть для артиста. «Ви англійці? Страшенні філістери», – сказав він. Він привів мене у величезну ресторацію, що стояла на бічній вулиці. У кутку далеко від вхідних дверей на свіжому повітрі для Джорджа та його друзів було залишено покритий червоною скатертиною столик. Серед них був поляк, який вивчав східні мови, студент-філософ і художник зі Швеції, мабуть автор полотен, які я бачив у Джорджа. І ще молодик, який клацнув підборами і представився поетом. Нікому з них не перевалило за 22 роки. І я подумав, що погано вписуюсь у їхню компанію. До Джорджа всі вони зверталися на ти. І я відзначив про себе виняткову свободу, з якою він розмовляв німецькою. Сам я довго не говорив цією мовою і сильно її забув. Тому мало брав участь у їхній жвавій розмові. Проте я почував себе серед них чудово. Говорили про літературу, про мистецтво, про життя, мораль, автомобілі і жінок. Погляди в них були найрадикальніші, і хоча тон був жартіливий, говорили вони цілком серйозно. Мої співтрапезники презирливо відгукувались про всіх, хоча б трохи відомих персон. І єдине, на чому вони дружно зійшлися на думці, було те, що в цьому божевільному світі Лише вульгарність може розраховувати на успіх. Вони із захопленням обговорювали які професійні тонкощі. Заперечували один одному, кричали. Вони впивалися життям. Близько 11 години ми з Джорджем попрямували до нього в студію. Мюнхен з тих міст, що гріховодить тишком-нишком. І всюди було тихо і безлюдно. Коли ми прийшли, він зняв куртку і сказав – «Ось зараз я вам зіграю». Щойно я опустився в продавлене крісло, як зламана пружина відразу вп'ялася мені в сідницю. Але я постарався зайняти по можливості зручну позицію і почав слухати. Джордж грав Шопена. «Я слабо розуміюсь на музиці. Саме з цієї причини мені і дається так важко ця історія». Джордж дедалі більше грав «Знайомі речі». То був звичайний концертний репертуар, який він виконував у найенергійнішій манері. А потім перейшов до Бетховенської «Апосіонати». Я і сам грав її в далекому підлітковому віці, коли навчався фортепіаної гри. Успіхи були найскромніші. Але я й досі пам'ятаю кожну її ноту. Що й казати, це класика, великий твір, хто буде заперечувати. Але зізнаюсь, в таку пізню годину – вона мене не зачепила. Джордж теж грав її з великим підйомом і дуже спітнів. У перші ж хвилини я ніяк не міг зрозуміти, що мені заважає в його манері. Щось дряпало слух, і раптом до мене дійшло. У нього розходяться руки. Ліва трохи відстає від правої. Через що між басовим і скриповим ключем раз у раз чується крихітна розбіжність. Але повтор. Справа була в тому, що Джордж випив надто багато пива цього вечора. Або і взагалі мені це привиділося. Я постарався вичавити з себе більше компліментів. Та ні, та ні, я знаю, що треба ще багато працювати. Допоки я тільки новачок, але нічого, мені це під силу. Я це відчуваю всіма фібрами душі. Нехай я втрачу років десять, але я стану піаністом». Втомлений, він підвівся через рояль. Час уже був за північ, і я зібрався йти. Але він і чути не хотів. Відкоркував кілька пляшок пива і закурив люльку. Йому хотілося поговорити. «Вам тут добре?» – запитав я. «Дуже», – відповів він дуже серйозно. «Я хотів би тут жити. Мені ніколи не було так весело. Взяти, приміром, сьогоднішній вечір. Правда?» Це просто чудо. Дуже цікаво. Але ж не можна залишатися вічним студентом. Ваші друзі стануть дорослими і роз'їдуться. Нічого. Приїдуть інші. Тут завжди повно студентів та всякого іншого народу. Але ж ви також подорослішаєте? Чи є жалюгідніше видовище, ніж людина у віці, яка підлагоджується під молодь? Доросла людина, яка корчить із себе хлопчика? Втирається в їхнє товариство і береше собі, що вони приймуть його на рівних Що може бути смішніше, це неможливо Але я почуваюсь тут, як риба у воді Бідолашний тато мріє, щоб я став англійським джентльменом А в мене від цього мурашки по шкірі бігають Який із мене мисливець Полювання, стрілянина та й кріки теж Мені все це задарма, не потрібне. Я просто прикидався. Ну і треба сказати, дуже переконливо. Поки я не приїхав сюди, я сам не знав, що це справжнє. Мені подобалось вітані, та й в Оксфорді ми жили на втіху. Але я все одно відчував, що я чужинець. Роль я грав, не підкопаєшся. Але це тому, що акторство в мене в крові, а душа була не на місці. Будинок на Гронствер-стріт наша законна власність. За тільбо тато виклав 180 тисяч фунтів. Але не знаю, чи зрозумієте ви, що я хочу сказати. Мені все одно завжди здається, що ці будинки і обстановки ми зняли на сезон. І що одного прекрасного дня покладемо речі і поступимось місцем справжнім. Я слухав його з великою увагою, намагався вгадати, що з того, що він зараз говорить, і справді невиразно відчував раніше, а що йому тільки здається у нових обстановках? Що ж змінилось? Я раніше ненавидів, коли Ферді, мій двоюрідний дідусь, розповідав єврейські анекдоти. Мені здавалося, нічого мерзеннішого бути не може. Проте тепер я розумію, він просто спускав пар. Бог ти мій, яка напруга корчити світку людину! Батьку все ж таки легше. Щоправда, у тільбі йому доводиться розігрувати англійського сквайра, але у місці може бути собою. Батьку добре, але тепер я зірвав із себе маску та театральний костюм і нарешті можу бути самим собою. Яке полегшення! Зізнаюсь, я недолюблював вас, англійців. З вами ніколи не знаєш, на якому ти світі. «Вічно одна нудьга та умовності, ви ніколи не даєте собі волі, та й не відчуваєте ви її. Немає у вашій душі волі, ви всі такі перелякані, страшенно боїтеся зробити щось не так. Не забувайте, ви й самі англієць», – промив я. Він у відповідь розсміявся. «Хто? Я? Я не англієць, у мене немає жодної краплі англійської крові». «Я єврей, і ви чудово це знаєте, і до того ж єврейський німець. Я й не хочу бути англійцем, я хочу бути євреєм. Усі мої друзі – євреї. Ви навіть не уявляєте, як добре я почуваюся серед них, можу бути собою». Вдома ми чого тільки не робили, щоб не змішуватись із євреями. Мати, тому що вона білява, вирішила, що може покінчити із єврейством. І весь час здавала, ніби вона англійка. Яка нісенітниця. синітниця. А знаєте, я отримав стільки задоволення, коли гуляв єврейськими кварталами Мюнхена. Вдивлявся в обличчя. І якось у Франкфурті, а євреїв там багато. А я все ходив та дивився на похмурих людей похилого віку і зачкуватими носами. На товстих жінок у перуках. Я відчував із ними таку спорідненість. Відчував, що я один із них. Прямо хотілося розцілувати їх усіх. Вони теж поглядали на мене. Цікаво, чи визнавали вони мене за свого. Я страшенно пошкодував, що не знаю ідіж. Так захотілося дружити з ними, бувати в них вдома, їсти кошерну їжу і таке інше. Я навіть пішов у бік синагоги, табо боявся, що не знаю, як поводитись, і мене звідти виженуть. Мені подобається запах гето і відчуття життя, і таємничість, і бруд, і запустіння, і романтика. І я вже ніколи не позбудусь потягу до всього цього. Ось це і є справжнє, а решта – лялькова комедія. «Ви розіб'єте батькові серце», – сказав я. «Ну так, або йому, або собі. Чому б не відпустити мене на всі чотири сторони?» Він має Гаррі. Гаррі тільки радий стати помічником у тільбі. І джентльмен з нього вийде якнайкраще. Розумієте, мама вбила собі в голову, що я маю одружитися з англійкою. Гаррі зробить це з великим задоволенням. Знайде собі чудову старовину англійську сім'ю і одружиться із милою душею. Зрештою, я прошу так мало. Якісь п'ять фунтів на тиждень. А їм залишається і титул, і парк, і картини, і все інше. Все це так. Але ви дали чесне благородне слово повернутися за два роки. І повернусь, похмуро промовив він. Лія Мекерт обіцяла мене послухати. А що ви зробите, якщо відгук буде несхвальним? схвальним? Пущу собі кулю в чоло, безтурботно озвався він. «Ну, і це дуже безглуздо», – відповів я йому в тон. «Скажіть, а ви добре почуваєтесь в Англії?» «Ні, але річ у тому, що я ніде добре себе не почуваю», – зізнався я. Як і слід було очікувати, йому було не до мене. Мені гидка сама думка про повернення. «Тепер я знаю, яке різноманітне життя». І ні за яких причин не хочу бути англійським сільським джентльменом. Боже мій, яка це ж нудьга. Гроші дуже непогана штука, а бути джентльменом, на мою думку, дуже приємно. Гроші для мене нічого не означають. Я не можу купити на них те, що мені найбільше потрібно. І потім, я не знаю, в чому, але я не сноб. Година була дуже пізня а мені наступного ранку треба було рано вставати. Я подумав, що не варто надавати особливого значення словам Джорджа. Таку нісенітницю часто кажуть молоді люди, коли потрапляють у середовище художників та поетів. Я побажав йому добраніч і пішов пішки до готелю. На байдужому небосхилі яскраво сяяли зірки. Вранці я поїхав із Мюнхена». По приїзду до Лондона я не став доповідати Мюрель ні про що говорив Джордж, ні про те, як він виглядав. А лише запевнив її, що він цілком здоровий і щасливий. Дуже багато грає, і на сторонній полят життя веде тверезе і зразкове. А ще через півроку він повернувся додому. І я отримав від Мюрель запрошення приїхати до Тільбі. Ферді мав привезти Лію Мекерт. Послухати Джорджа і дуже просив, щоб при цьому був присутній і я. Звісно, я запрошення прийняв. Мюріль зустріла мене на станції. Як Джордж? запитав я. Він жахливо товстий, але начебто дуже веселий. На мою думку, він радий, що повернувся, і так ніжний з батьком. Приємно чути. Ах, мій друже, я так сподіваюсь, що лії Меркет. Не сподобається його гра. У нас у всіх просто гора впаде з плеч. Боюся, це буде для нього страшним ударом. Все життя складається з ударів. Сухо заперечила вона. І нічого. Ми звикаємо. І з ним нічого не станеться. Я не міг утриматись від іронічної усмішки. Ми їхали у Роллс-Росі. Попереду за перегородкою поруч із особистим шофером сидів лакей. На шиї в неї виблискувала нитка перлів – тисяч так на сорок. Втім, мені пригадалось, що коли присуджували почесні титули з нагоди народження монарха, сера Адольфа Бленда не було серед трьох обранців, яких його величність мав зробити п'єрами Англії. Лія Мекарт могла зазирнути в тільбі лише ненадовго. В суботу ввечері вона виступала в Брайтоні, а до тільбі – Могла приїхати на своїй машині в неділю вранці і після ланчу надвечір повернутися до Лондона, бо вже в понеділок давала концерт у Манчестері. Джорджу треба було вибрати хвилину і пограти їй у денній годині після трапези. «Він так багато займається, – сказала Мюрель, – тож він і не приїхав зі мною зустрічати вас». Повернувши у ворота парку, ми покотили до будинку великою в'їзною алеєю, обсадженою могутніми в'язами. Гостей окрім мене явно не було. Мене познайомили із довою Леді Бленд. Я давно мріяв із нею познайомитись. Я малював собі імпозантний образ старої престарої єврейки, що мешкає в самотньому розкішному будинку. І потикає сій ніс у всякі сімейні справи і насправді мене не розчарували. Зовнішність у неї була представницька. Вона була досить високого зросту, щільна, але не важка, з типово-єврейським обличчям і дуже помітними вусиками. У каштановій перуці із дивним металевим відливом. Вдягнена вона була розкішну сукню із чорної парчі. Груди обіг довгий ряд діамантових зірок. Навколо шиї переливалось діамантове кольє. І на зморшкуватих пальцях виблискували діамантові каблучки. Говорила вона досить голосно, різким голосом і сильним німецьким акцентом. Коли нас познайомили, вона втупила в мене свої гострі блискучі очі, швидко оцінила мою особу, і як не дивно, нітрохи не намагалась приховати, що висновок виявився для мене невтішним. Ви, здається, давно знайомі з моїм братом Фердинандом, промовила вона. Гостро розкочуючи «Р». Мій брат Фердинанд завжди обертався у найкращому колі. «А де ж Джордж? Пошліть за Джорджем!» «Якщо він досі не вивчив своїх п'єс, то до завтра він вже їх і не вивчить». Мюрель пояснила, що Фраді дограє партію «Гольф» зі своїм секретарем, а Джорджу вже доповіли, що я тут. Леді Бленд слухала її з таким виглядом, ніби це роз'яснення їй здавалося зовсім незадовільним. І знову повернулася до мене. «Донька сказала, що ви були в Італії». «Так, щойно повернувся». «Красива країна, а як почувається король?» Я відповів, що мені нічого не відомо. «Я добре знала його, коли він був ще хлопчиком. Не дуже міцна дитина». Королева Маргарита, його мати, була моя близька подруга. Сім'я вважала, що він ніколи не одружиться. Здавалося, вона належала до якоїсь далекого, далекого минулого, але трималася дуже бадьоро. Тут з'явився Фредді в бриджах для гольфу і дуже чепурний. Було смішно бачити, як цей джентльмен називає літню леді мама. Незабаром до них приєднався Джордж, такий же товстий, як і раніше але пострижений, явно за моєю порадою. Хлоп'ячої чарівності в ньому вже майже не залишилось, зате він перетворився на сильного, міцного, молодого чоловіка. Приємно було спостерігати, з яким задоволенням він почав їсти. Поглинав гори бутербродів і величезний шматок торта. Апетит у нього був ще юнацький. Батько дивився на нього із лагідною усмішкою. І справді – Дивлячись на нього, легко було зрозуміти, чому всі вони так прив'язані до нього.